מלכים ב' פרק י"ב בן שבע שנים יהואש במולכו. בשנת שבע ליהו מלך יהואש, וארבעים שנה מלך בירושלים. ושם אמו צביה מבאר שבע. ויעש יהואש הישר בעיני אדוני כל ימיו. אשר הורה הוא, יהוידע הכהן. רק הבמות לא שרו, עוד העם הם מזבחים ומקטרים בבמות.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 ויקרא המלך יהואש ליהוידע הכהן ולכהנים, ויאמר עליהם, מדוע אינכם מחזקים את בדק הבית? ועתה אל תיקחו כסף מאת מכריכם, כי לבדק הבית תיתנו. ויאותו הכהנים לבלתי קחת כסף מאת העם, ולבלתי חזק את בדק הבית. ויקח יהוידה הכהן ארון אחד, ויקוב חור בדלתו, ויתן אותו אצל המזבח, מימין בבוא איש בית אדוני.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 ואת כל הזהב הנמצא באוצרות בית אדוני ובית המלך. וישלח לחזאל מלך ארם, ויעל מעל ירושלים. ויתר דברי יואש וכל אשר עשה, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה. ויקומו עבדיו, ויקשרו קשר, ויקו את יואש בית מילו היורד סילה. ויוזבד בן שמעת, ויוזבד בן שומר, עבדיו, הכוהו וימות. ויקברו אותו עם אבותיו בעיר דוד, ועם לוח אמציא אבנו תחתיו.